De vorbiți, mă fac că n-aud, De vorbiți, mă fac că n-aud, Nu zic ba și nu vă laud, Dânțuiți spre cum vă vine, Nici vă șuier, nici vă aplaud, Dar nimeni nu mă face Să mă eu după a lui flaut, E menirea-mi, adevărul numai-n inima-mi Să-l caut.